Islāmi wa īimāni Ādā āđaļa l-kaunu Āzamanu Bi īsđaļa l-kaunu Ādā āđaļa kaunu Ādā āđaļa l Čovjek Pred ljudima obara poglid. I danas znači stoji trojica čtvrca braći na ulici I naiđe pored njih žena koja se ne nosi šariatski ispravno. Jedan od njih želi da pokaže kako je njegovo imanje, ja, kako je on čvrst, kako je on, kako je on iskren. I kad ugleda tu ženu, znači a inače da znate, vjeruje je naredjeno što kaže Allah Jošanu, "Lo kulli al-mu'minina yaghddu min absarihim", reci mu'minima nek odbori poglede. Ne kaže čak ni kobori glavu, ne, pogled. Samo pogled treba. Čovjek ako vidi tamo ženu koja nepropisno uči učena, sam dogleda u zemlju i to je to. Postiglo je ono što je Allah naredio. Ali ima ljudi, ugleda ženu, estakfirula, estakfirula, estakfirula, estakfirula. Kao da ljudi, vidiš ovo gać, ovo, ovo ti je muki, ovo je na kvadrat mujki neki. Da bih vam pokazao kako je on čvrs, kako je on ja, kako je, kako je. Ne potrebe, na ugledaš. Ibn Abbas kada komentari šerijači uslišo Allahu i ja znamo kha'in al sudur Allah džeršam kaže zna tajni poglede i ono što kriju vaše grudi Znate šta kaže Ibn Abbas u majeto Kaže to je čovjek koji stoji u grupi ljudi i pored njih naiđe žena pa se on okrene Kaže pa kad se oni opet zapričaju on zanimu pogleda To Allah zna volan Allah zna šta ti je u grudima, Allah zna je si ti vare koji i kroz rupu koji Allah zna, volan. Nima potrebi. Znači, ako hoćeš da oboriš pogledu, bori glavu, bori pogled i završena je stvar. Pazite, ovo ne znači sutra kad vidite tako radite se taj pretvarno. Jer, znači, ono što je, znači po intenzivno što može se desi čovjek jednostavno toga izritira, vidi nešto loše da se zaokrene, znači instinktivno, ne mora. Može... E, mi smo čuni je ko je jedan zateve ti se onaj šta stižu đehneme vidiš direkt. Pošto mi ovako vjeru svatamo. U nas je to pravilo, kad čovjek radi dio kufra, đehnem ima tu šta razumije. I ovo, mi smo jednog čuli, on je rekao ko ovako dođe, to odmah ideš u đehnem, prvi sa šehidima, on će tebi čitati predavanje, ispričat šprija šehida otići. Znači mi smo to rekli pojenta je u srcu, ali nima potrebe da se čovjek tako zakreći znači, kako ne bi svoje dijelo dovodio u pinju.